a ah, jaz! wan bon, ongi torriak saio berri ontara gaurkoan eh, ba, gogoratuko ditut eh, ba, uda hontan zehar ba, ikusi ditudan eh, hainbat kontzertu eh, esaterako bueno uda aurretik izan zen eh, ekainan izan zen estaudoko eh, Txirbilenea e, gaztetxean edo eskuatean, e, bertan e, igande batean, igande goiz batean teorian, gero azalduko izu zergatik teorian, e, ba, ik, ikaragarrizko kontzertu bat e, egon zen. Eta tira, ba, igande goiz e, hortan e, afisak edo kartelak, programazioak zioen e, arabera, ba tan, e, azten zen orako zena ba, distribuzio alternatibo azoka bat eta 12 kontzertuak hasi e, behart ziren askorean etzen horrela e, izan nika ara 12ekin guru iritsi nintzen nire disko postuarekin ba, pentsatuaz pentsatuz entorrela baino ez et, ezena et, bat ere alakorik tzirbileneak kolokalean bakarrik zu den bertako biru pertsona eta blezu e, taldeko partaideak. Besterik ez Orduan nik nire disko postu txikia jartzeko balekupia izan nuen Gerora beste batzuk etorri etorri ziren, ra hamabitan eh, eh, igarreta zegoen kontzertu hori azkenik arratsaldeko lauretan hasi zen baino jende honitz gerturatu zen eta ikarragarizko giroa egon zen kontzertu hortan eta zer entzun dugu asteko asteko flash taldea entzun dugu eta dagoeneko kaleratua dute haien lehen lana. flashsh taldeak eh, ba, talde berria da, baino eh, ba musikan eh, musika munduan ba neko eskarmentu duen jendea dago talde hontan arrotzak eh, taldeko jendea okimoki jelibizion e, eta beste talde haunitzetan ibilitako jendea dugu, talde hontan eta berriki labida ezun mus e, ba, ingalaterreko zigilu berezi hortan e, kaleratu dute e, soinu bereziko ba, diska hau e, entzungo dugu flasen beste kantu bat eta jarrituko dugu kontzertu honi buruz E, izketan. Uh! Gajabasko, en debat eh esan bezala, izan zen 60. E, txirbilenean e, ba, giro ikaragarriarekin eta, bueno, flash taldea aurkeztu dut, eta e, esan behar da, haiek e, maite izan nuela, egin eman zuten e, kontzertua, energiaz e, beterikoa, haien ustez kontzertu txarra eman zuten, baina honik maitatu nuen kontzertu, hori haien e, bigarren e, kontzertua, izan zen, e, eta ezan behar da Flash taldean e, arrotzak taldeko bi partaide daudenez hauek ere e, biran zetozen e, aste buru osoz, e, marmol eta e, txinkult taldeekin. Beno, kontzertu ontan bost tale egon ziren e, Flash Blessour, Marmol Arrotzak eta Chain Cult, hauek e, Greziar taldea dugu, ba halako Europako underground mailan e, nahiko ezaguna den e, taldea eta momentu ontan, ari ziren e, ba haiei ba Iberiar peninsulako bira burutzen. E, azken kontzertua zen bira hontan eta ekaineko ba bero eguno hoiek harrapatu zi, zituzten e, Eta gerora ba, txinkulteko gitarristak ezan zidanez ba, ikaragarrizko beroa pasa izan zuten. Naiz eta gareziarrak izanetan beroa egon ere. Baina e, e, bereziki ba, bero egun horiek harrapatu zituzten. Eta Iberia Peninsulako egoaldean e, eman zituzten hainbat kontzertu ba, Andaluzian, e, Murzian. Eta alako lekuetan, tira e, nik nire kontaketarekin e, jarraitzen dut eta flashek, ba, hogein minutu jo zuten eta bueno, ikusten duzue haien disko berriaren, ba, soinu berezi hori ezta, ba alako kasete raiatu bat, e, antzeko soinua duena, ba, distortzio askorekin, baterian haotxetan eta modulazio hainbat efektuekin soinu berezi, baina ez da baterede gina egiten e, tira bere xarma du eta potentzia on da datorren taldea da Beraz entzuteko taldea izango da flash e, izeneko bat talde hau Haien disko berria esan bezala labida ezun musikilloa kaleraturik eta biniloan e, kaleratu dena baino baitare ban kanpen eta youtubeen adibidez entzun e, daite na doainik zera, ba, lehen taldeak flash izan zen hogei minutu inguru jozutenak eta gero beste talde hau etorri zen? ake izan ziren eh, jotzen bigarren taldea, blezure, blezure edo blezure e, izeniko talde, Bizkaitarra e, talde bitxia dugu, e, talde honetan baditugu ba bi euskaldun e, basuan eta gitarran, e, madrilar bat haotxetan, eta ba, frantziar bat, lioniko ba dut e, baterian eta ba, no, normalean e, frantzesez abesten duen e, taldea, baino baitare euskera eta gaz stelera erabiltzen duen e, taldea dugu Haien soinua ba argiki joaten da ba 80garren hamarkadako ba frantses taldeen soinu hortera caos en france sigi yuko taldeen soinu hortara, kaozen, Franz, e, zigiluko, ba, taldeen soinu hortara ba, aurretik ba orreaga 7 7 taldeak e, egiten zuen e, bezala baina bueno, hauek ere haien e, ikutu pertsonala sartzen e, diote ere blezur taldea lehen antzi dut aipatzea flash taldeak e, euskeraz eta gazteleraz e, egiten duela e, euskeraz e, ba, kostako, gipuzkako kostako euskalkia e, erabiltzen e, Dutelarik, tira, ba, blezuk eh, taldeak giro aparta, em, eman zuten ere, hemengo gaurko kontzertu ontako ba, talde nagusiak edo, eh, ba, gaur ekun eh, egiten den ba, postpunke estilo hortakoak ziden, batzuk postago besteak punkago, punka baino halako estiloan eta bueno Azirako Flash adibidez e, Rocandolera.com Rocandolera eh zuzenduta dago gehiago eta lezu hauek izan bezala ba 80garren e, frantziar hoi hortara e, zuzenduta eta bueno nik e, nek gozatu nuen e, lezur e, talearen kontzertua gainera jende puntuala dugu hor zirelako ba Aziraziratik entzuten arikaren e, single hau erosinien e, momentu hortan, bueno, egia ezan bi singleak e, erosi nizkien, zeren hau e, e, entzuten harik garen, e, kaitza eta sabate izeneko hau, haien e, azkeneko singela da e, tough and enough zigiluak eta diskos enfermo zigiluak galeraturiko e, singlea tira besterik gabe, entzungo dugu ba, beste kantu bat, blezur, tal in a... Ama Blesur taldea, hemen genituen sabate kantuarekin eta, bueno, haien eh, azkeneko singela, bai, binilo formatuan eh, bi kantuko singel, klasiko bat hori da eta aurretik eh, golpe de grazia taldearekin eh, ba, kaderatu zuten elkarbanako beste epe bat, eh, non eh, beste bi kantu sartzen zituzten haien eh, eh, aldean zazufi eta la repons eta ba, baita ere bildu uma pare batean parte hartu dute eta beno ba hor dago talde hori alako basuzenekoa soinu garbiarekin e, egiten dutena nahiko dinamikoa tira ba Merezi duen talea, orain entzungo ditugun guztiak bezala, eh? hemen zabaurrik eh, ez dugu jartzen, eta bueno, noizan behin bai, baino, naita egiten dugu. Beraz eh, jarraituko dugu, bat jozuen eh, urrengo talearekin, ordoa. Enzoa, Mármol, tal de mármol tal de... Bizkaitarra bazkenaldian ba, asko mugitzen den e, taldea kontzertuan itz ematen dituena eta benoba diskografia oparoa duena ere e, entzuten ari garen hau haien bigarren lan luzea da baina badituzte beste nik dakiak ez bezala beste hiru EP eta kaset bat ere ba haien hasierako diskografia biltzen duena. Eta, beno, ba, esan bezala, e, entzundegun kantua, deklarazion total de guerra, izenekoa, haien ba, azkeneko diskoari, izena ematen dio, non e, azalean aizkora bate azaltzen da, baina horren e, atzetik, e, ba, alako, ba, e, sangonuke, erresan, errenazimenduko ba, kuadro, ba, beldurgarri, hoietako Wow oietako bat. Eta, bueno, marmol taldeak txinkult taldearekin e, bira egin zuen, e, ba, Iberiar penintxulako bira hori kontzertu guzietan, e, egon ziren eta ba, talde honek e, santurtziko ba, lakelo gaztetxearekin harreman, e, haundia du, eta oso jende jatorra da esango dugu, zergatik ez. Tira, e, entzun dugu estilo aldaketa, orain arte entzun dugunari ezta? aiquen aiene estiloa ustedo ta bo zirela pop para punk zero pun, pu, esango dute punkentzako popa edo alako zerbait bezala e, definitzen dute aiene estiloa eta beno ba, baitare baita ere 80 garrena marka dute eredu e, talde ta uh, talde, honek eredudu, du gehi garen amarka da, esan bezala, me ja, trabatzen hasi naiz beraz, kantua jareko dute eta utzeko diot hitz e egitari. Ados, marmol taldea. i e, esan bezala marmol taldeak tu Sanre kantuarekin eta kontzertu hontan hor e, ba, zegoen publika jendeak e, kantu guztiak eskatu guztien hitzak sekizkien eta beraz e, etxean zeuden eta ba, publika haiekin eba oso Sartua eta beno Ikara kontzertua eman e, zuten zibilenea e, Ballekubitzia chamarra da bai e, Fabrika Zarbat eh dugu eta beno ba eszenatokia dagoen lekuan olako leku, leku luze luze bat e, e, dugu eta ba, nahiko ekipo decentea zuten eta soinua ona izan zen orokorrean e, kontzertu hontan tira marmol taldea utzirik, e, bueno, esan bezala marmol ba alako ba orain postpunk deitzen duten, eh ba soinu hoietan e, mugitzen dira, beno ikusten da baien eh malenkonio txu soinu hortan, e, nola, la ba delay reverb choru solako gauzen e, erabilpenean eta bueno, ba li, e, linea batean baino soinu gogorragoekin arrotzak taldea irten zen e, ba urrengo talde bezala <gülüyor> txak talea hauek Gipuzkoarrak bueno antzi dute ezatea ziren flash talea Gipuzkoarra degula ere eta hauek arrotzak Gipuzkoarrak ere bi aritzek basoan eta gitarran eta ferrek baterian ba osaturiko irukotea o laukote bezala hasizena fer abeslari zela baino ba azkenean bateriera pasatu zen eta kantari itzurak ba aritzek bi <laughs> hartu zuten. E, tira Kriston honek badu denbora pitxin bat eh 2008an grabatua izan baitzen diska hau eta aurretik e, maketa bat, eh kaset bat e, kaleratu zuten, diska hau galeratu aurretik eta beno diska ikaragarria da arrotzak eta beno kontzertu ontan ikusi zen, ba ba dutela ba errodaje Ez zena gainean asko egon direla azken aldian e, eta indarrez beteriko kontzertu itzela eskeni zuten e, behar bada gehien maitatu nuen taldea arrotzak taldea izan zen e, kontzertu ontan baina bueno ez dago ongi alako konparaziorike egitea e, baina eia entzun dezagun beste kantu bat arrotzak taldearena rocák no taldea, lehenko kantua ardoa eta odola deitzen zen eta horrengo kantua gerra buruan hauek ere gehenbate euskeraz, baino gaztelera ere abesten duen e, taldea dugu e, eta beno, ba, berriz e, ikusteko gogoarekin e, gelditu gelditun nintzen e, taldea berriz ikusteko, baino proiektu anitzetan e, dabiltzanez, ba, aukera bat, emango diet ere haien beste proiektuei balenaipaturiko flash edo okimoki talde ere taldeak e, interesgarriak eta beno kimoki taldea eta eta baita ere orain entzuten arrotzak bidasoa atxak saioan ere aurretik e, entzun e, ditugun e, taldeak dira eta tira ba kontzertua aurrera doa kontzertua ongi seguen zenen talde bakoitzak gutxikora e, bera ba ordu erdi ez edo iotzen zuen ez dakit zehazki ze ni beintzat kontzertuak motzak egiten ez hitzaizkidan a seguen bakiro haundiarengatik eta ba, talde honak genituelako Ere, eta, beno, ba, onela pildoara txikitan, horren ba, beste taldetako konzertuak, ba, askoz ere eraman gago e, egiten dira, eta gainera, ba, eguneko eta igandeko kontzertu bat e, zenez, horrela, ba? atira, xan bezala, arratsaleko lautan, azizena, nahiz, eta e, eguerdiko amabitan iragarrita izan, baino kontuan hartu behar da ba, ez dakindondik ez eto bai gijon e, gijon e, iritika asturiazen dagoen hiri e, hortatik e, zetozen e, ba arrotzak eta marmoleko e, taldekideak, eta ba, flashen e, hoietako batzuk ere jotzen zutenez, ez, ba, azkenean, ba, esan behar da jihon, ba, urruti jamar e, dagoela, eta oso zaila da, holako ba, goizeko orduetan iristea, beraz barkatuak daude, e, taletakoak e, ba, ordu hoietan, aztegatik, baino bai gertatu zen, e, batean ba, gozes lehertzen, asin nintzela, eta hor nintzen e, txirbilenea pabilloi hortan eta, beno, ba, azkenik e, e, gazte txikoak, e, janaria egin zuten e, olako ba, hamburguesa vegetariano batzuk e, e, atera zituzten oso gozuak zeudenak, beraz e, nire gozea asen uen e, ere, eta, beno, momentu ona izan zen, ba ko balagun eta zagun zarrekin eta berriekin ere ba hizketan egoteko eta diska gutxi batzuk ez saltzeko ere eta tira ba goazen e, ba Josuene talde horrekin e, Greziatik Atenatik e, Aegean Cult taldea agradeci a ti que esan bezala haueke kontzertua Itxi zuten eta haien birako ba, azken e, kontzertua zen taldea hau normalki biran egoten da Europan zehar usttu Estatu batuetan ere egon direla eta asko mugitzen den e, taldea dugu eta nabari zaie bazuzeneko hitzela dutelako baita ere ba, kalitatezko grabazioak dituztentzun dugun kantu hau bihar haien e, ba, talon e, ba, azkeneko epeko kantu bat e, dugu, eta beno, ba, bitxia izan zen hauek ezagutzea, batez ere hauen e, ba, gitarra joleanik nire postutxoan nengoen diskak e, saltzen, eta ba, batean e, tipoa saldu egin zen, eta ikusi zuen e, slebiren e, disko bat, eta ikusi, ikusi zuen ere banit, banuela beste bat bi bolumen e, daude bat eta bi, eta Ba, e, bate erosi omentzuen e, Andaluzian eta asko gustatu homen zitzaion eta be, bestea nahi zuen eta beno, ba, esken nion haien ba, diska baten gatik e, trukatzea eta hemen eskuetan dut orain disko hori eta ba, baiet, e, esan zidan eta beno, horra zinen e, izketan biok eta oso pozik gure trukaketa honekin e, gogoa handiak zituen ba, eslebiren e, ba, bidiskak etxera iriztean entzuteko eta nik ere txen kulten eh, disko hau ba, guztu haundiz eh, entzuten dut ziren eh, azkenean em, osakit, ba, musika o, munduan gabiltzen ok, edo oso pasionalak eh, gara eta nik adibidez ba, asko lotzen ditut eh, gauzak eh, Ba, bihotzari bi, bi lotzen dizkiot gauzak eta hor, horregatik disko honi, ba, ez dakitak maita zunberesia e, diot, maita berezia sortu zait dizka honekin ez gara disko hau zutenari baizik eta haien askeneko ba, single hau e, barkat, bai single hau. Entzungo dugu beste kantu bat, bueno, esan behar da hauek ere ingelez ez e, ditut dela kantu guztiak ez dute kanturik Greziarrez, Eta labida esun mus lehenai paturiko baingalaterrako zigilu horrek ere mugitzen ditu talde honen diskoak tira ba, ordoa txainkulten beste kantu bat. Jane Kult, taldea always, always amez izeneko kantuarekin, e, eta ben opozik irten ziren, esan behar da, kontzertu hazi eta bigarren irugarren kantura, e, gitarrek soka bat edo otszi zitzaiola edo ze gitarko zerbaita utsi zitzaiola e, txeinkulteko gitarra joleari eta hortik aurrera ba, marmol taldearen e ba, gitarrrarekin e, jo zuela Eta esan behar da ere e, ba, txeinkulteko musikariak e, ba publikoaren e, gainetik publikoak gainetik e, era eraman zituela eta badaude momentu hortako argazkiren bat E, interneten haiek e, ba, e, esaten duten bezalatxein kultikoak ba, azte zina izan zen e, ba, txirbilenean eman zuten e, azken e, konzertu Esan Ezan behar da horretik Iberiar penintzulara etorri horretik e, egin zituztela hainbat konzertu. Europan zehar ere zeren badituzte hainbat argazki Ba Danimarkan edo beste Europako beste Le kuetan beraz e eramaten zuena Zinkultte talde hau eta placer bat izan dena ba ikustea zeren e, ez da beti erraza ikuste ik, greziako taldeak e, ikustea gutxi pasatzen bai dira hemendik e, zaiago da ba, alternatibo munduan mugitzen den talde batentzako ba olako gauzak egitea beraz eskerrak e, orrio zuten talde guztiei kontzertu itzela izan, izan zelako hasiratik bukaeraraino gainera afaltzeko ordurako etxean hori bai dela bikaina eta beno ba kontzertu hau alde batera utzi tantzu dezagun beste berrikuntza bat ne oh dese mi si dese lleguen a ser ora ta sua be cesaran alegadora el carser fazon mañana en mendude cero agua naidu lo raro es sagadu lo raro Lai hartzan Beza bertzen naiz bad da igartzen, ez lana barbettzen zu Dani zerkonttangabe Hor dago hau botatzen gure hametza di Ean zu Ni an Berdean da En bid ez daro! Itxuraz, zerikusi ikusi ez duen talde batera pasagara, ba, haipaturiko txirbileneako... Kontzertu hortatik e, ba, delirium tremens taldearen e, ba, azkeneko laneko ba, kantu bate entzun dugu orentxe bertan eta beno hauek ere haien garaian punk eta postpunke soinuak e, jorratzen zituzten beno nabar da hauen e, soinuan ere baino beti zalantzak sortzen dira ba, alako taldeak haien e, ba, garaian... E, ospetsuak izan eh, direnak ba, itzultzen direnean ba, zergatik itzultzen direnea diruarengatik denea langabetuak direlako eta dirua behar holako ba gauza sortzen dira edo ea gai izango diren haien e, ba, e, maila e, eusteko eta nire ustez e, ba delirium tremensek ba itzulera bikain bat e, egin du es esmaia eutsi baiziketa disko bat eh, osatzeko gai izan dira eta beno haien eh, estiloa mantenduz eta Diska Duin batek eh, kaleratu dute non ba diren eh, ba, kantu ederrak guztia nire uste zuen zuegen uztea izan de, dezakezue ere eta beno ba Delirium Tremens ikusteko aukera izan dut hiru eh, aldiz eh, ikusi ditut, ba, azken itzulera ontan e, lehenengoa bitxia izan zen zeren e, ba, olako kontzertu festivala ondietan jo aurretik, hasi ba, ziren olako ba, tabernetan gaztetxetan eta olako kontzertu sekretu txikiak egiten, eta hain zuzen e, ba, arrasateko taberna batean e, ikusi nituen, e, aziren gaztetxan iragarrita zen e, gaztetxan eka dela, baino gero taberna txiki batean e, izan omen zen, ez omen izan zen anego nitzelako eta, bueno, ikaragarria izan zen egia esan, ez du estu nintzen jenez beterik zen. Nire baldosa zatia hartu ta hortik ezin izan nitzen mugitu kontzertu osoan, baino, bueno, izete oso ona eman zuten, kontzertu e, kabarkatu kantu berri batzuk eta haien ba, bi disketako hiru, bueno, bi terdi bai bi terdizketako ba kantu ainitz eh sartu zituzten ordu bat eta hogei edo halako zerbait e, jozten baino gustora gustora entzuren kontzerturi eta hortik aurrera ba festivala kasi ziren eta ba EHZ festibalean e, ikusteko aukera izan, izan nuen, e, beno ba tekniko batzuk egon ziren argia joan baitzen e, justu ba de Lilium Tremens momentuan ba bigarren kantuan e, edo eta bueno, argia tzultzeko denbora pasazen ordu bat edo, baino azkenik eh, lortu zuten gainera ba, atean, sartzean hor eh, zeuden baiende anitzen zako, ba, ondo izan zen atzerapen hori ba, dilintu bestaldea ikusi al izateko eta bueno, ba, ehatzezetan kontzertok ematen direnean beti gozo dira, giro gozoa dago eta gustora ikusi Gauzten dira gauzak ba, irisarriko pentze hortan beraz e, kontzertu gozoa, eman zuten kontzertu ona, eta egun horretan e, bertan e, geroago sepultura, taldeak jo zuen eta gustora ikusi nituen. Ere eskertzekoa da e, nola alako ba, taldeak zartxamarrak diren taldeak eta hien publikare zartxamarra den E, talde hoientzako ba, pixkat goizago jartzen e, dituzten ez gaueko azkeneko orduan, e, eta hori ba, ere bikain. Eta gerora e, azken rock festibalean ikusi dituen gazteizen, eta han ere e, naiz eta argiekin arazo batzuk izan zituzten, haiek musikalki sekulako, sekulako kontzertua eskeni zuten. Beraz, ba, uste dut aukera batzu gehiago, ongo direla alde lirium tremenz taldea berri kusteko, eta, bueno, ba, merezi dute zuzenean, eta duintasun ahondiz betetzen dute, bete beharrekoa, eta tira, ba, denbora bukatzen ari denez, ba, zergatik ez, e, ba, berriz e, asirako taldera, itzuliko gera flash taldearen, ansiedaz kantua entzunez, hurrengo saiorate.